Не втримався від банальної фрази, яка проте дає універсальну можливість легко перейти до будь-якої теми. Подумати, що тільки недавно були в школі і вже третій курс закінчуєте. Виходить, одразу після школи першого заходу поступили. Так. Підсідайте до мене, вон там у кутку. Я поклав порожню тацю і повернувся до свого столика. Богдан узяв собі гуляш та велику чашку кави. «А це і все?» – здивувався я. «Чи не замало на обід?» «Зараз не вільно», – сміхнувся він. «За годину в мене тренування в басейні». «Значить, і далі плаванням займаєтеся? Вже, мабуть, високий розряд маєте?» «Кандидату майстри. Молодець. Ну, а мати як і сестра Марта, здається?» Так, Марта, вийшла на старості років заміж. Чому ж на старості? Та близько тридцяти було вже. І відразу хлопчика народила. Мати що, зануком тепер нянчиться? Ви всі разом живете, як і раніше? Там же шукалійці? Там, поки. Бо вже попередили, що наші хати на знос підуть. Мати хоче хату десь в інше місце перенести а ми з Мартою воліємо квартиру у великому будинку одержати. Не знаємо ще, як буде. Давненько я вже не був у вашій стороні. Там десь кілька днів тому машина чоловіка переїхала, наче між іншим, проказав я. Поверші зоти інспекція розповідали. Так, на смерть відразу. Туман тобі був. То в самій шукалівці? Ні, на шосе, за залізничним переїздом. Я там якраз був. Ви? Збивання, здається, я зобразив цілком природні. Так, повертався з вечора в інституті. Що самі бачили, як його машина збила. Тепер я вже не приховував зацікавлення. Ні, цього не бачу. Туман живу. Розумієте, я йшов у збічому шосе. Москвич обігнав мене. Тут якраз. Зустрічна машина засліпила. Коли вона проскочила, то я помітив, що той москвич не зупинився. Ззаду червоні вогни, які ми Потім почув, як дверцята клацнули, і машина поїхала. Вже коли наблизився, то побачив лежачого чоловіка і зрозумів, що його збив москвич. Я й побіг до телефону, переїзд. Подзвонив до автоінспекції та викликав швидку. Богдан виклив це одним подихом. «Машини, – казали мені, – ще й досі не розшукали, – промовив я. – Ви часом номера не помітили? Чи хоч цифри якоїсь? – Де там було помітити? Туман же який, та й ніч. – Справді. А та друга машина, що засліпила вас, якої марки була? – Не розібрав. Автоінспекторам про неї розповіли? Якщо, як тільки вони під'їхали, зразу ж про все й розповів. Гм, сумна історія. Такий туман треба бути дуже обережним. Спеціально вимовив я сентенцію, яка зводила б нашу розмову до рівня звичайної, випадкової. Ясна річ, якби не туман, то водій своєчасно помітив би і встиг загальмувати, тим більше, що машина йшла не на дуже великій швидкості коли проминала мене. Чоловік ще молодий, трижче то Та десь вашого віку, мабуть. Не з Шукалівки часом, не знаєте його? Ні, не з Шукалівки. Ніколи його нас не бачили. Але коли проти інспектори під'їхали та з усіх боків освітили те місце, то мені обличчя небіжчика видалося знайомим. Наче десь бачив його, чи дуже схожого на нього. Та поки я думав, де міг його бачити, міліціонер витягнув з кишені вбитого документи, а серед них службове посвідчення. І я й одразу згадав, я бачив цього чоловіка в лютому, коли ми були на виробничій практиці. А де ви приходили практику? Та я, зокрема, тут, у Клипарівську. Хоч можна було десь цікавіше вибрати. У нас місце і в Сибіру були, і в Казахстані, але мене не пустили. Ми знову через тренування напрягали змагання на перший збори вісника. Де саме, які організації мають на увазі?